Учителя Петър Данов, Бенсадоно, явлението на духа, а всеки му се дава явението на духа за полза. Първо Коринтянум, 12 глава, 7 стих. Има много въпроси, които занимават човешкия ум.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 Означава равновесието на човешкия ум, който иска да даде на хората да разбират основните закони. Това тълкование аз вадя от самите букви на думата. Сега, другото тълкование на духа е проявлението на неговата същина.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 не са достатъчно умни. Ози, който изяде ореха, мисли, че е най-умният. Не. Давам ореха на четвърти. Той взема, но вместо да го изеде, го посажда. И след 10 или 15 години единият този орех дава хиляди ореха. Тъй, че имаме четири категории хора в света, които мъдруват. Едни казват,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 и са почнали да се учат, т.е. да насаждат хубавите неща. Най-отличното понятие за човека е да знае, че земята е божествено училище, в което е поставен да се учи, да се научи да снема горната и долната обвивка на ореха, черупките и да не изяжда ореха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 Аз съм това, което мисли, това, което чувства и желая. А всяка мисъл, всяко чувство и желание има и своята форма. Когато вие искате да направите едно уредие, с което да убивате хората, как го приспособявате? Вземате известни практически съображения, какво то трябва да бъде. Да бъде остро, да може да разрушава.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 Той ще използва нашия труд да направи гладки пътища и хората косвено ще ни благодарят, че сме натрушили потребните за техния път камъни. Каквото и да вършим в света, нашия труд ще бъде полезен, ако не е за нас, то за други. В един случай, ако любим, вършим работа съзнателна, в другия случай,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 Срещате един приятел и казвате. Иване, как го оценявате? Той е висок, метър и половина, или 165 сантиметра. Има гъсти вежди, въздебелички бърни. Обича да похъпнува и да попинува. Но това не е важно. Дойде ден, вие го обиквате и за вас вече изчезват неговите дебели бърни,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 или тефтерите и тръгнете на работа. Ние какво правим? Дойдем вечер и се легнем с пълна раница на гърба и цяла нощ се мятаме в леглото. Духът казва Снемете раницата си. Не ги е мястото тук. Сядаме да ядем. Тежко ни е, защото имаме раница на гърба си. Трябва да я снемем,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 Двата брака излезли щастливи, дъщерите му добре прекарвали. По едно време зетювете почнали да се стесняват вътрешно от своите недъзи. Той, който бил глух, когато неговата жена викала и сипела отгоре му всички проклятия, повдигал рамене и се думал. Така е то, когато е лишен човек от едно от чувство.